Jó, és akkor most jön az a rész, amikor jun csendesen legyilkodhatjátok, miközben ő nyereménykindőlöket oszt ki, és elmondja, hogy miért fogjuk szélesen dörösszes művét lefordítani angolra. Na szóval, mint a legelső előadásból kiderült engem, Dr. King Kampárkis Józsefnek hívnak, mint az SF Portál főszerkesztőjét. <hazú> Jó, és hát igen, ugye... A valóra váltó pályázatnak a, a további folytatásáról fogok, uh, fogok beszélni. Uh, ugye, ami egy játék volt tulajdonképpen, tehát ilyen szempontból kapcsolódik az előző két uh, uh, előadáshoz. Uh, és hát ugye a rekord mennyiségű írót látok, illetve most per nem látok a, a, a teremben. Úgy gondolom, hogy azért sokakat érdekel az, hogy, hogy hogyan, hogyan tervezzük kelt megfogalmazása alapján eltapsolni ezt az 1 millió forintot. Uh, Ugye azt ki kell emelnem, amit már többször is kiemeltem, hogy, hogy ez egy abszolút jó kis összefogás eredménye, kép tudott létrejönni ez a pályázat, hiszen nagyon sok szifi rajongó, nagyon sok szifi szervezet, hogy Fantasztikum közeli szervezet támogatta ezt a, ezt a dolgot. Úgyhogy ugye körülbelül két hete volt ennek, a, ennek az eredmény hirdetése, Úgyhogy pont ennek az összefogásnak a jegyében nagyon-nagyon sok szereplőjét megpróbáltam megkeresni a hazai fantasztikus életnek, és kikerni a véleményüket arról, hogy hát ők hogy látják, hogy egyáltalán milyen esélyeink vannak, és mi lenne mondjuk egy olyan, olyan közeligasságos rendszer, ami, ami alapján ki tudjuk választani, hogy milyen regény fog lefordításra kerülni angolra, valamint, valamint milyen novellákat lenne érdemes, érdemes megjelentetni. Úgyhogy én egy pár nevet ki is emelek. például Balás Pétert, az elfghu nak a főszerkesztőjét, Cinkos Hiveti Ivrigelt, aki a kimtének az elnöke, de mondhatnám itt például Kleinhens Csillát, az SF magnak a szerkesztőjét, Jude Lorint, német Attillát, és még nagyon-nagyon sok, sok rajongót vagy szerkesztőt, aki aki segített nekem ebben a közös gondolkodásban. Úgyhogy, úgyhogy akkor vágjunk bele, hogy hogyan tapsoljuk el ezt az 1 millió forintot. Amit most mondok, az ilyen, ilyen bankos reklámok, reklámokat idézve, ez még nem minősül ajánlottételnek. tehát a, a pontos, pontos pályázati feltételeket jövő hét elején fogjuk, fogjuk publikálni, illetve, illetve szeretnénk egy teljesen külön külön honlapot csinálni ennek az egész történetnek. A pályázat, maga a Portal Press pályázat néven fog futni, hiszen kellett, kellett találnunk egy olyan nevet, ami, ami, ami valamennyire érthető és értelmes lehet a leendő angol és amerikai vásárlóknak. Az első fő lépés, ugye nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mennyire vonjuk be a közönséget. Ebbe a, ebbe a kiválasztási folyamatban, hiszen végül is közönség segítségével sikerült, uh, sikerült megnyerni ezt az összeget. Uh, és igen, lesz egy körülbelül másfél-kéthetes uh, ajánlási periódus, ahol, ahol bármilyen, uh, bármilyen szifi uh, rajongó ajánlhatja azokat a novellákat és azokat a regényeket, amiket ő méltónak ítél arra, hogy, uh, hogy lefordítsunk angolra és... Uh, és uh, megjelentessük. Ugye az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ki fogja ezeket a műveket aztán, uh, aztán fordítani, uh, és akkor itt mutatnám be a, a, a fordítónkat, Kamper Gergelyt, aki... Uh, igen, majd utána tapsoljátok meg, hogyha... Láttuk azt, hogy, hogy milyen, milyen fordítása volt, de láttam, láttam már ugye jó pár angol nyelvű fordítását, tehát pont ezért is kialakult bennem egy bizadalom felé, hogy ezt nagyon, nagyon jól meg fogja tudni oldani ezt a, ezt a dolgot. Kezdeném az antológiának a, a, a kiválasztási, módszerével. Ezzel kapcsolatban uh, van egy olyan megjegyzésem, hogy eredetileg én nem gondolkodtam antológiában, amikor, uh, amikor um, kigondoltam én ezt az egész valóra váltó pályázatot, hanem Széles és aki ugye a szerkesztőtársam az SF portában, mivel a gondolkodtunk, hogy hogyan kéne ezt az egészet, uh, egészet csinálni. Tulajdonképpen az ő javaslata volt, hogy, hogy ne csak egy vagy két regényt próbáljunk meg kiadni, hanem inkább legyen az, hogy mondjuk egy regény és egy antológia, hiszen egy antológia sokkal több uh, magyar science fiction szerzőnek uh, tud bemutatkozási lehetőséget adni. Uh, ugye most, hogy megnyertük ezt a dolgot, fölmerült, hogy jó, jó, akkor most ki legyen az a... Körülbelül 15, 15 darab novellát szeretnénk ebben az antológiában megjelentetni. Ennek ugye nyilván vannak termi, korlátai, hogy, hogy, hogy terjedelmi korlátai, hogy mennyi, mennyi lehet. Olyan Körülbelül 400 ezer karakteres antológiát szeretnénk, szeretnénk összehozni. És itt már belefutottunk egyébként egy olyan, olyan problémába, hogy hát akkor próbáljunk meg valamiféle bizottságot, zsűrit vagy valami ilyesmit összeállítani, akik, akik kiválasztják, hogy melyik az a, az a 15 novella, vagy, vagy inkább szerkesztőség határozza meg ezt a dolgot. És én azt, azt gondoltam, hogy, hogy egy antológia esetében nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy egységes szerkesztői látásmód, aminek a mentén össze lehet válogatni a különböző novellákat, nem működik egy antológia úgy, hogy valamiféle bizottság beledobálgat különböző műveket. Úgyhogy, úgyhogy én egy kétfős szerkesztőséget gondoltam ki az antológia eldöntésére. Akik, akik ki tudják válogatni ezt a, ezeket a novellákat. Megelőzve mindenféle találgatásokat a egy, egy szerzőnek van biztos helye ebben az antológiában, aki nem más, mint, mint Szélesi Sándor, aki kitalálta egyáltalán azt, hogy, hogy legyen ilyen, ilyen antológia. Ähm, <sparasztor> ähm, <közövőzőző>. Úgyhogy... <sparasztor> és illetőleg akkor, akkor elmondanám azt, hogy ki lesz az a két ember, aki, aki szerkeszteni fogja ezt az antológiát. A, a, a, kicsit abban a szemléletben is, hogy külföldön, de például magyarul, magyarul is megjelent például a Szivéres, Szivéres Fárenhegy című, című kötet, amit, a, amit egy író és egy, és egy irodalmi szerkesztő, össze, és úgy érzem, hogy ennek van azóta is hagyománya az angol százpiacon. Úgyhogy a, a, az antológiának a két szerkesztője, a Széles Sándor, illetve Német Attila Galaktikának az irodalmi szerkesztője lesznek. Úgyhogy. Ó, oh, köszönöm szépen. Jó, ugye a, a. Nagyon örülök ennek a, ennek a képnek. Most egy kicsit kisakasztott. Na mindegy, térjünk át a regény pályázatra, ami viszont. Uh, egy annyira, annyira nagy falat, hogy, uh, hogy igazából én arra gondoltam, hogy egy egyfajta zsűri uh, válasz, ki uh, ezt, a, ezt, a, ezt a regényt, amit, uh, amit le fogunk fordítani és ki fogunk adni angol nyelvem. Néhány alapelvben uh, sikerült azért megállapodni a, az elmúlt napokban. Tehát például az, hogy... Uh, már előzetesen nagyon sok klasszikus magyar science fiction regényt javasoltak különböző rajongók, ilyen 20-30 évvel ezelőtt kiadott műveket is akár. Viszont ezt olyan szempontból elvetettük, hogy mi mindenképpen egy élő, élő és máig aktív szerzőtől szeretnénk. Nyílt a verseny, úgyhogy akár tőle is. De mindenképpen olyan, olyan aktív és jó szerzőtől szeretnénk regényt, regényt kiadni, akitől még azért várhatjuk azt, hogy a jövőben is fog jó regényeket leadni. Hm? Találgatásokban nem bocsátkozom bele. Oké, okay. a zsűritagok kiválasztásánál nagyon erőteljesen figyelembe vettem sok különböző szempontot, és azt szerettem volna elérni, hogy, a, hogy már a zsűritagok személyében, személyében is nagyon sok nézőpont érvényesüljön. Tehát vannak a zsűriben fordítók, olyanok, akik a külföldi science fiction nagyon-nagyon erőteljesen ismerik, szerkesztők, stb. stb., Emiatt viszont, mivel sokféle nézőpontot akartam, akartam érvényesíteni itt, ezért viszonylag, viszonylag nagy, a, nagy a zsűri, hétfős tagságból áll. És akkor most bemutatnám a zsűritagokat, sajnos nem mindenki tudott ma, ma jelen lenni. Például ugye a legelső helyen is említeném dr. Sárdi Margitot, az ELTE, ELTE docensét, a Zsoldas Péter, Díj zsűri elnökét. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sokan javasoltak nekem, hogy hát ő neki mindenképpen lenne helye ebben a zsűriben, és én is úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy, hogy azt a tapasztalatot, amivel ő rendelkezik, az bűn lenne kihagyni ebből a dologból. Aztán Német Ailag Galaktikai Irodalmi szerkesztője, aki abból a szempontból van nagyon jó pozícióban, hogy ő a magyar és a, és a külföldi uh, science fiction uh, trendeket is nagyon, nagyon erőteljesen uh, ismeri, és ugyanakkor elvileg egy vagy két novellát ő is fog fordítani majd az antológiában. Uh, szerettem volna, hogyha, hogyha lenne ebben a zsűriben egy olyan, olyan, olyan személy, aki, aki mondjuk egy, egy aktív blogger, ugye akkor nagyon-nagyon jó esett és inkább az olvasói szempontokat uh, uh, tudja érvényesíteni. Úgyhogy ő, ő Csellovek Kollárik, Kollárik Péter lesz, aki egyébként a Kimte Fantasy díjának is a, a zsűri tagja. Aztán... Szerettem volna, hogyha, hogyha tényleg van olyas, olyas valaki, aki, aki aztán nagyon-nagyon erőteljesen ismeri a, a, a külföldi science fiction-t, uh, és, uh, és akivel igazából az, uh, a magyar szifi megítélésében nem mindig vagyunk egy, uh, egy hullámhosszon, és nagyon-nagyon eltérő szempontjaink vannak, ő pedig Kánai Antás az SF-magnak a, a szerkesztője, akit ugye SF Insider néven is uh, uh, ismerhetünk. Ugyanakkor, hogyha van egy SF Insiderünk, akkor szerettem volna, hogyha, hogyha van egy olyan, olyan professzionális outsiderünk is, ö, aki, aki pont, a, pont a kívülállóságával tud nagyon sokat hozzátenni ehhez a, ehhez a zsűrihez, és aki egy professzionális kiadói szemléletet tud behozni ebbe a, ebbe a választásba, ő pedig Katona Ildikó a könyv majd képzőnek a, a vezetője. Ö, és akkor már csak kettő, kettő név maradt hátra ebből a, ebből a zsűriből. Ugye ä, Kamper Gergelyt már, már bemutattuk, hogy ő, ő fogja fordítani a regényt, és igazából a fordítás az, az ugye nagyon, nagyon kulcsfontosságú ebben a dologban, tehát szerettük volna, hogyha fordítói szempontok is érvényesülnek, úgyhogy Gergő is a, a zsűrinek a tagja. Uh, illetve hát végül, uh, végül is utolsó sorban pedig uh, szerénytelen személyem is részt vesz, részt vesz ebben a zsűdiben, mint a, az elkészült uh, műnek a, a, a kiadója. Uh, a pontos időzítéseket azokat még csak nagyon hozzávetőlegesen fogom tudni megmondani. Ugye jövő héten szeretnénk elindítani, hogyha ezek a közönség jelölések el tudnának kezdődni, és egy olyan 1 kéthetet 2 hetet arra, hogy így a a begyűjtsük a javaslatokat. És hát azt szeretnénk, hogyha aztán ez az egész zsűrizési folyamat, ez november végén, december, elején le is tudna záródni, tehát mondjuk adott esetben a decemberi esetportál tapont tudnánk egy, egy eredmény közzétenni. És, és minél távolabb megyünk az időben, annál bizonytalanabb, de nagyon szeretnénk azt, hogy a 2012. április május a környékén kiadásra tudnak kerülni az antológia, illetve a, a kiválasztott regény. Úgyhogy Úgyhogy én nagyjából dióhében ennyit szerettem volna elmondani a továbbiakról, és akkor most ide lőjetek kérlésekkel. Igen? És akkor a március áprilisi megjelenésnél a meghirdetett mintakon a jelenlegők a átkérdések? Majd átküldünk egy ilyen pdf-ben. Dedikációt. <fő> <olgely> Digitális aláírásra. <gely> Igen, vagy tényleg ilyen ügyfélkapus hitelesítéssel átküldünk példányokat. Most a regény kiválasztásában a közönségben szól. Tehát ugye javaslatot tehát a közönség, a, ugyanúgy jelölhet az, hogy, az, hogy milyen regények legyen. Um, ez majd az SE portálon fogjuk jövő héten pontosan a, a, a menetét ennek közzé tenni. Ennyi kérdés volt csak. Én nagyon optimista vagyok, szerintem több, a, több szóba jöhető regény van, mint zsűri tag. Egy kérdés. Bocs, egy szót nem érte. Az furcsát, hogy, hogy ha jól értem, akkor a, az Ankológiának lesz két sűrje, kéttagok sűrűje, és a regény kiválasztására két tagú sűrűje. Ezek nagyon culin. Nem fesztor, hogy ebben a hét tagos zírennel akardom, hogy folyamat tett, hogy a pus a kidától kiváltani a regénynek a Nem félek attól, hogy esetleg vitákat váltak, hiszen azért azért. Azért is választottunk zsűrit, hogy vitassuk meg uh, azt, hogy melyik regény lenne a, az alkalmas. A, az antológiát azt nem nevezném két fő zsűrinek, hanem azt, azt konkrétan szerkesztőségnek nevezném inkább. Tehát ott, ott szerkesztői alapelvek mentén fog eldölni, hogy milyen, milyen novellák fognak bekerülni. Uh, van egy, egy limitáció, hogy egy, egy szerzőtől csak egy novella fog bekerülni, hiszen szeretnénk azt, hogy minél több szerzőnek legyen lehetősége. Szeretnénk, de ugye itt, itt fölmerülnek a, a, a jogi kérdések, hogy mondjuk melyik kiadónak meddig van lekötve a magyar nyelvű publikálás. Nagyon szeretnénk, ez, ez, ez nem, nem feltétlenül csak rajtunk múlik. Ott még egy kérdés? Igen, igen, fogunk angol nyelvű, anyanyelvű. Nem, most Elképzelések vannak, most még nem, nem mondanám azt, hogy, hogy konkrétan ki van választva. Nem, ezt a, ezt a Junta nevezetű szervezet fogja kiválasztani. Ha nincsen több kérdés, illetve varadtak még kérdések, akkor szerintem csapjunk át sörözésbe. Maradt még valami bejelenteni valunk? Igen, a társasjáték meetup az jövő utáni szombaton, az hányadik A 24-én szombaton az nem itt lesz, hanem a Golem művek nevezetű kávézóban szombaton 3-tól kifulladásig. Ott még maradt egy kérdés. Nem, nem hallok egy szót se bocsánat. A jövétel lesz egy szép biadalmi beszélgetés. Igen, igen. Az a Hadig Kávéházban jövő csütörtökön? 18 órától, 18 órától a Hadik kávéházban a szép irodalmi figyelőnek lesz egy, egy beszélgetése, uh, ahol most kiadt egy olyan külön, vagy egy, egy olyan számot, ahol kifejezetten a, a science Fiction-nel foglalkoztok, és ez, erről fognak páran beszélgetni. És még Sándornak volt itt egy. Igen, elő, igen először is, uh, egy valamit. Akkor megerősítenék, amit, amit June mondott, hogy, hogy nagyon szeretnénk, hogyha, a, amikor kiderül, hogy hol milyen e-mail címre lehet novellákat ö, jelölni, vagy, vagy hát felhívni a, a figyelmünket rá, akkor azt, azt tegyétek meg, és nyilvánvalóan ö, nem csupán a, a galaktikában jelentek meg novellák, hanem nagyon sok sci-fi novella ö, megjelent, Egészen hihetetlen helyeken is, mint például a Profiterol magazinban, vagy ugye a, a magyar konyhának Isten se tudja már melyik, melyik számában. Tehát szeretnénk. Igen. Tehát szeretnénk, hogyha nagyon ö, olyan, olyan helyekről is. olyan helyekről is kerülnének be novellák a, a, a figyelmünknek a körébe, ami esetleg elkerülte a, a, a mi figyelmünket. Tehát... tehát Kérünk, kérünk, hogy, hogy, hogy jelöljetek, jelöljetek tényleg jó novellákat, amik, amik szerintetek uh, lenne helye benne. A másik, amit viszont Jun elfelejtett mondani, hogy ezt az elmúlt tíz évből tegyétek, jó? Tehát uh, nem 1872-től napjainkig, hanem 2001. január 1-től, tehát a 21. századra koncentrálunk. Csak akkor köszönöm szépen. <tos> Igen, ez a baj, hogy 2000. december 28-án jelentően. Most ebben a tűnök Ja nem, már megteszembe. Meg, az, nem csak mindig, nem csak? Tehát nem csak nyomtatásban megjelent novellákról de, de igen, és akkor amit én is elfelejtettem, hogy nyomtatásban megjelent novellákról van szó. Tehát nem csak internet. Tehát az intern a csak internetes megjelenést azt, azt kizárjuk ebből a körből, mert uh, a nyomtatásban megjelenés az általában szerkesztett verziót jelent, az internetes az kevéssé.